але для цього він мав би пробачити козацтву страшну смерть Сулими, а сама думка про це була неприйнятною. Польний Потоцький довідався, що Павлюк, незважаючи на те, що Лівобережна охоплена повстанням, сидить на січі і не поспішає зайняти позицію на волості. Тоді він пішов на Лівобережну сам. Павлюк чомусь не встиг дістатися туди раніше, за що й наклав головою. Наступної весни січ обрала Кошовим Острянина, який вже багато років був полковником, і нині він власноруч волів вбити Ярослава на палю. У двері стукали, Ярослав прокинувся, глянув на вікно, у яке зазирав пізній ранок, і пішов відчиняти. За дверима стояв той самий чернець, що зустрів його вчора. Він тримав миску з якоюсь несмачною на вигляд їжею. Отець-настоятель казав, що вчора ви хотіли сповідатися, пане Яне, то він чекатиме вас сьогодні о півдні у сповідальні. Ярослав взяв миску, зачинив ногою двері і сів на лавку, на якій провів ніч. Зіщулився. Він змерз під час сну у холодній порожній келії. Узяв ложку, побовтав рідину у мисті і почав їсти. Опівдні Чернець відвів його до монастирської сповідальні. «Дякую, отче, що ви все-таки вирішили вислухати мене», – сказав Ярослав, нахиляючись до загратованого віконця. «Мені відомо, що я вчинив гріх, зрадивши своїх побратимів. Але, як усяка жива істота, боюся і не хочу смерті. Я молитимуся щодня, аби тільки Бог простив мені». «Годі», – буркнув середини Альгірдас, – «твої страхи мене не цікавлять, але ти мені забургував до сьогоднішнього спокійну ніч, хоч і не у княжому маєтку». «Слухаю вас, очі!» «Ось!» Крізь грати сповідальні просунулася металева табакерка з маленьким гербом на кришці. «Що це?» – незрозумівши, запитав Ярослав. У грудях ворухнулася тривожна підозра. «Табакерка? Не бачиш хіба? З родовим гербом Жвілевських. Гарна річ, чистого срібла. Як виконаєш доручення – Можеш забрати собі. Що у ній? Отрута для пацюків. Пацюків? Так, ти всиплеш усе, що там є, у їжу чи питво пані Стефанії Поланської. Ні про що не запитуй, інакше я сам віддам тебе тому, від чоїї руки ти чекаєш смерті». Змилуйтеся, отче, що ви таке кажете, отруїти жінку та ще й з з вашим гербом? А якщо я загублю її де небудь. Не страшно. У мене ще є сестра, у якої сила силенна таких дрібничок. І до Стефанії вона ближча, ніж я. Але чому? Годі. Я вже сказав, що не збираюся вислуховувати твої запитання. Хочеш жити? Знайдеш у себе сили вбити. Гадаю, тобі це не вперше. Чому саме отрута? Хочете зажадати страждань? Йди геть. Пес не має знати, про що думає хазяїн. Пішов. Альгірда з цупким поглядом стежи за Ярославом, поки той не зник з поля зору. Це й зробить будь-що, подумав він зневажливо, і до вечора вже буде тут. Власна шкура дорожча за совість, якої він до того ж давно позбувся. Тож душі йому не обтяжити, хмикнути Альгідрас, виходячи із сповідальні. Нічим. Під час останнього візиту Стефанія з жалем сказала, що нічого не виграє з його смерті. Він просто не існував для неї, а насправді, чи існує для Бога дерево, яке відторгнуло життєдайну воду?